is net so skyns na 7 uur of 19 uur Suid-Afrikaanse tyd of Central African Time En jy is by die rechte plek hoor, jy is by Net Radio SA Net Radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Ek wil jy vraag dat jy asjeblief tyd sal maak wanneer jy die tyd het, moet op die webwerf van ons radio rond te kyk, wat jy dan uit die aard van die saak vind by www.netradiosa.co.za en daar kan jy kyk na die programme en die tye van uitsendings en die omroepers en dan ook die archief, daar in die archief podcast potgooi, Vind jy dan die programme wat al reeds uitgesaai is, so dat jy daarna kan luister. Voor jou gerief en ook voor ander mense wat jy daar ken. Ons vertel mos maar vir ander mense, soos wat het van die begin af in Jezus bediening gegaan het, dat hy dinge gedoen het, en mense saam met hom geneem het en geroep het achter aan en die een het die andere een vertel, en so het meer geword, het ons vandag die grootste godsdienstgroep in die wereld is. Verskoon toch. Nou godsdienst is een snaaks begrip. Godsdienst is eindelijk een wereld waar je verskynsel is. Dit is in alle werelddele is daar die verskynsel teenwoordig, so dit is universeel. Mensen wal graag in een opperweesig gloe. Nou as jy godsdienstig is, dan betekent dit nou nie noodwendig dat jy deel van die kristelike godsdienst is nie. Want daar is verskye soorte van godsdienste. Dit kan jy op die internet gaan google, World Religions, en dan daar sal jy al die verskillende godsdienstige groepe vind groter en kleiner groepe op die oomlik is die Christendom die grootste groep maar die slechte nie is dit is nie die vannigste groeiende godsdienst nie die vannigste groeiende godsdienst is die Islam en dit is ontstellend en ons as Christene gloe dat ons die waarheid het namelijk dat daar net een persoon is waar door een mens gered kan word en dit is Jezus Christus. Daarom vraag jou, kom ons doen alles wat ons kan om mense wat ons ken en met wie ons in contact is inlichting te gee oor die radio, Want ons saai wereld weit uit. Op die oomlik, terwijl ek hier in Ayrini, in Pretoria, Zuid-Afrika sit en uitsaai, gaan hier die golwe recht die ganse wereld. Dit gaan ver noord en dit gaan ook hier in Zuid-Afrika, van wat ons het in die Zuidpunt, en as mense nou opkyk in die kaart, dan val dit binnen in hierdie bepaalde tydzone, van mense wat sê twee ure voor ons is, en na ons wat dan ook nog die geleentheid het, om so hulle skadiele aan te pas, maar vir daar die rede het ons nou ook die archief, so dat mense enige tyd op een eie tyd kan gaan luister. Die oomlik as jy, weergebore is, as jy een christen is, as jy deel is van die christelike godsdienst, dan is ek en jy veronderstel om ook sendelinge te wees, want Jezus stuur ons onmiddellik nadat ons die waarheid ontdek het, nadat ons die goeie nies gehoor het, om dit ook aan ander oor te dra. Jy weet ons hoe werkt dit ook hier op internet en op die sociale media, as jy goeie nies het, dan het ek gesien hoe vinnig mense dit met mekaar kan deel. Baie, baie, baie vinnig. Nou kom ons doen dit ook. Daar is nie beter nieuws vir enige mens op die aarde as om te hoor wat Jezus Christus die Seen van God vir my en vir jou gedoen het nie. Dit is die beste nieuws wat ons kan oordraan. So waar jy ook al vandaan is van of hier in Zuid-Afrika is en op een ander plek, daar, sê nou maar, uit Rusland, Saratov, of daar in Dubai, in die Arabiese wereld, en ek het al gewonder wie van die mense in Zuid-Afrika of in Dubai is die meeste wat ingeskakel is. Het, misschien met ons op een stadium een bieke vraag, dat ons net zien, of daar meer mense in Zuid-Afrika is, wat inskakel as wat daar in Dubai is wat na ons luister Sal goed wees, om dit te weet Maar hoe dit ook al sy, jy is baie welkom En ek hoop jy kan rustig wees, ek hoop rechtig so Ek hoop jy kan rustig sit en ontspan En luister, en ek groet in een paar tale In die Russische taal is Drafutja of Privet En in die Arabische taal sê ons salam alikum, of om mens, jy ja, het merg of alan wassalam. En in die Duitse taal, guten Abend, en Hebrew, shalom, Grieks kalimera, en goeie naand, en good evening. Ek hoop jy voel rustig, lekker, gegroet nou, en jy voel welkom hier, en voel thuis, en dat jy, as jy die geleentheid het, ook sal, probeer in loer by die kletskamer al sê jy net hallo dit is ook goed genoeg om dit te weet dat jy hier is, dit is ons maar hoe een mens doen as mens by een huis aankom het om iemand daarom teke te groot of ek sien daarom ons doen dit ook by die kantore by die werksges werksgesituasie waar ons werkt, dat ons mekaar daarom net hallo sê, groot en Net dat iemand weet jy is hier Of as jy dan gaan mekaar net weet te groet Dit is ons een prachtige mooie gedachte Wat ons al aangeleer het om te doen Jezus het dit ook gedoen Hy het vir sy disciples gegroet En vir hulle gesê shalom Wat beteken vrede? Vrede vir jou Het is wonderlijk nie Dat jy jou vrede vir iemand kan aanbied Vrede Voor jou, Shalom Nou, verochend het ek met jy gepraat Tijdens die Erediens Oor die wet van die Heere En weet jy Hoeveel verskillende sieninge daar is In die ganse wereld In die verskillende kerke In die verskillende denominaties Oor wet en of die wet nog standhoudend is, en of dit nog van pas is, en of dit nog van toepassing is, so is daar baie verskillende onderwerpe, waar daar uiteenlopende gedagtes by mense teenwoordig is. En ek sal my uiters best probeer om te kyk of mense daar oor duidelijkheid kan kry, minstens een idee het nie, want soms vraag mense vir iemand of hy iets weet van iets, in die skrif, dan is dit verstommend om te sien, wat mense nou glad nie eindelijk rechtige idee het nie, en ook nie rechtig geïnteresseerd is daar nie. Die woord van God is die waarheid. Probleem is nie, daar is soveel verskillende kante, wat belig word vanuit verskillende denominaties, waar ek wil nou op daar die negatieve goed ingaan heem, Ons bly wie positieve, dit wat lewegevend is, dit wat stimulerend is, dit wat mense help om gemotiveerd te wees en lust te voel vir die lewe. Nou ek het een skrif gedeelte wat ek sommer net hier wil lees, uit Joshua hoofdstuk 10, kom luister bykie na my. Terwijl ek voorlees en jy rustig daar sit of le, ontspan Lees uit Joshua 10 Die opskrif hier is die groot slag van Gibeon En dan is daar ook een sub opskrif Die son en die maan staan stil Die son en die maan staan stil En by ons voorleesing so vroeger van middag 16 uur, 4 uur Zuid-Afrikaanse tyd so biedie gelees, daar die boek van Gideon Jobert, oor die groot gedachte, en hoe alles beweeg, alles is in die beweging, soos die aarde waarop ons ons self bevind, draai in die ronde. staan nie stil nie, hy sta nooit stil nie. En om so, om sy eie as een keer te draai in 24 uur, en dan boem behal die feit, dat die aarde nou so om sy denkbeeldige as draai, wentel dit ook om die son, en lyk dit vir die mens, of dit nou die son is wat beweeg, maar eindelijk is dit nie die son, wat in die relative posiesie nou beweeg nie, dit is die aarde, wat draai, en nou lyk dit of die son opgaan en ondergaan, maar ander waarheid is dit die aarde wat draai, en, toe iemand daar die ontdekking gemaakt het toe was hy ook amper bokveel toe want jy weet mense snaaks as hulle aan een of ander iets vasthoud en gloed dat dit die waarheid is en iemand anders bewys dat dit eindelijk verkeerd is dan is jou leven letterlijk in gevaar soos wat het nou gewees het by die persoon wat ontdek het dat het nou nie die son is wat rond om die aarde draai nie, maar dat het eindelijk andersom is, en dat het die aarde is wat draai en wentel om die son. Dit maak alles sin, zodra mens ook achterkom, wat God vergelijk word met die son, as die son van gerechtigheid, en hy is die middelpunt, die aarde is nie die middelpunt nie, die son is die middelpunt, en ons wentel, al om die son dit is sylke soorte van paradigma skuiwe wat die mens in jou denken sal moet maak, anders gaan daar nie ruimte wees vir jou vervordering nie want Jezus het het so verduidelik oor die paradigma verskywing wat die mens moet maak het hy vertel oor wijn wat in sakke gegooi word, nou destijds was dit van diervelle gemaakt, die sakke, waar in wijn gestoor is En as die wijn nou daar in die sak is, dan begin het gis en het neem een soort van een vorm aan, maar die sak, die leersak wat aan het gegooi is, word hard later, het dan een nou soort van vorm permanent aangeneem. En as jy nou nieuwe wijn in so'n ouwe sak gooi, dan sê Jezus, dan loop jy die gevaar, dat jy die wijn en die sak gaan verloor omdat die jong wijn wat jy nou daar ingooi gaan gis, en nou die plek het om rechtig te gis nie, en dan bars die zak, en dan is die wijn daarmee in. En dit het Jezus vertel aangaande, informatie, kennis wat ons moet opdoen. En as ons nie een paradigma skuif bakie, dan gaan die kennis dat nie recht inpas nie. So is bijvoorbeeld recht rondom die wet, en as die mens nou denk, dat die wet daar is en dat ek en jy een slaaf moet wees van die wet dan lyk het vir my nie dat dit so is nie, dit lyk vir my asof Godse genade groter is as enige wet en dat wil ek nou vanavond hier vir illustreer, oor hierdie wetmatigheid van die skepping en hoe hierdie wetmatigheid verander is dier die woorde van een mens. Kom ek lees vir jou in Joshua 10 by vers 1 lees ek. En toe Adonis sê ek, die koning van Jerusalem, hoor dat Joshua ei ingeneem en dit met die bandvloek getref het, soos hy met Jericho en sy koning gedoen het, so het hy met ai en sy koning gedoen. En dat die inwoners van Gibeon vrede gesluit het met Israël, en in hulle was Hulle het baie bevrees geword omdat Gibion een groot stad was soos een van die koningstede en omdat hy groter as ei en al sy manne helde was Adonis sê ek, die koning van Jerusalem stier toe na Hoaan die koning van Hebron en na Piriam die koning van Jarmut en na Javia, die koning van Lagis, en na Deboer, die koning van Eglon, om te sê, trek na my toe, op, en kom jy help my, dat ons Gibeon kan verslaan, omdat hy met Joshua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. So het dan die vijf Amoritiese koningsvergadering opgetrek, die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis, die koning van Eglon, hylle en al hylle leermachte, en hylle het Gibeon beleer, en daarteen geveg Maar die manne van Gibeon, het na Joshua gestuur, in die laar van Gilgal, om te sê, trek die handen nie af, van die dienaars nie, Kom gauw na ons toe en verlos ons en help ons. Dit is alweer interessant nie, dat hulle hier die woorde gebruik van verlos ons, help ons. Want Joshua sy naam beteken om te verlos. Dit is maar die naam wat Jesus het. Want al die konings van die Almoroute, waar die gebergte bewoon, het hulle tegen ons verenigd. Daarop het Joosje opgetrek na Gilgal, hy het al die weerbare manskappe en al die dapper helde met hom saamgeneem, en die Heer het aan Joosje gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand, niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Toen Joosje hulle skielik oorval, hy die hele nacht door van Gilgal af opgetrek, het die Heere hulle in verwarring gebring voor Israël, en hy het een groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle achtervolg op pad na die hoogte van Beth Hebron, en hulle verslaan tot by Asseka, en tot by Makeda. En toe hulle voor Israël uitvlucht terwijl hulle op die afdraand van Beth Hebron was, het die Heere groot haalsteene uit die jimmel op hulle gewerp, en tot by Asseka, so hulle gesterf het. Daar het meer gesterf dier die haalsteene, as wat die kinders van Israel met die dood, met die swaard doodgeslaan het. toe het Joesha met die Heere gespreek, Op die dag dat die Heere die Amorite aan die kinders van Israel oorgegeet en voor die oor van Israel gesê, Son, staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die Son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vijandde. Staan dit nie opgeskryf in die boek van die oprechte nie, ek gaan nou ook met u praat oor hier die boek van die oprechte, as ek nou nie vergeet nie. En die son het bly staan in die middel van die jimmel, en het om nie gehaas om onder te gaan hee, omtrent een volle dag. En daar was geen dag soos hier die een, voor om, en na hom, dat die Heere na die stem van een man geluister het nie, want die Heere het vir Israel gestry. Jy moet mooi luister. Daar was nooit weer so'n dag nie, daar was nie vooreen so'n dag nie, nadien ook nie, dat die Heere na die stem van een man geluister, geluister het nie. Want my liewe boete en sê sê, Joshua praat met die son en praat met die maan. Hy sê vir die maan en vir die son om stil te staan. Maar dis nie Joshua wat dit kan doen nie, want hierdie julle ganse skipping is in Godse hande. En God het alles aan mekaar gesit en ons lees hier oor in die boek die groot gedachte, oor hoe alles om mekaar wentel en ons gaan nog baie groot detail daarin gaan want ons is nog maar net soma so inleidend in die boek mag gelees maar soma net een paar bladse om te kyk na die grootheid van Godse skipping en hoe hy alles aan mekaar gesit het en hoe alles planmatig en wetmatig werk. en as hy al die dinge verstaan dan sal hy ook verstaan dat die maan nie kan gaan staan nie, en die son kan nie gaan staan nie, want al sou dit dan ook gebeur volgens wetenskapelik is, dan val ons allemaal van die aarde af, en dan trek ons af sonse kant toe, en dan brand ons nog uit voor ons by die son is. So eindelijk het Joshua nie met die son en die maan gepraat nie, want dit sou nie gehelp het nie, God het geluister na sy stem, en God is in beheer van sy skipping, en dis God wat die wonderwerk moes gedoen het, een absolute, absolute, absolute, ongelooflike wonderwerk, om die son te laat stilstaan, want dit is nie die son wat stilgestaan, dit is die aarde wat stilgestaan, het. wat absoluut wetenskapelik onmoendlik is, kan net doodgewoon nie wees nie, maar mense, God is in beheer mos van sy skeping, hy is ook nie een slaaf van sy skeping nie, hy is God van die skeping, hy beveel, en dit word uitgevoer, Maar God het die dag Het hy geluister Na een man Sy stem Nou my liewe boete en sissie As die Heere God na een man Na Joshua Sy stem kon geluister het Om wat te rede Sal die Heere ook nou nie Na ons luister nie As ons met God praat As ons in ons omstandighede In diepe ergens met God praat, wat, terwyl ons weet, dat ons weet, dat ons weet, dit wat ons nou sê, dit kom hier diep binnen uit my hart uit, en my hart behoort eindelijk nie aan myself nie, my hart behoort aan God, en wens, dit kan het gebeur, wanneer my hart en Godse hart saam klop, Dit is hoe nabij een mens aan hom moet leef, so dat Godse gedagtes en my gedagtes as het ware een gedagte word. Want het is eindelijk dan Godse gedagtes wat in my gestalte vind. Dit is waar jy en ek en jy op pad is, mense. Dit is die ontwikkeling wat ons moet stap. Dit is hoe God in ons moet wer want dit is die plan wat God met ons het, en dit word so aan ons baie duidelijk beskrywe, in Godse woord, dat het hy is wat in ons werk, en hy werk in ons hart, hy moet eerstens, met hy ons klip hart, moet hy verander na een vleeshart toe, vanuit daar die rigide soort van dinge, wat wetmatig is, en jy sien ons nou God, kan bo enige wet uitstuig. God is nie gebonde aan wette nie. God het vlees geword, nee, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God in vers 14 van Johannes Evangelie, en die woord het vlees geword, en Jezus sit op die grond en skryf, terwyl mense daar met die wet staan, en Jezus verander dinge, want hy is nie een gevangene van een systeem nie. God is groter as dit. Jy kan nie op die Sabbat werk nie, maar Jesus het disciples en hy het, het dit gedoen wat op die Sabbat nie gedoen kan word nie, maar Jesus het vir hulle verduidelik en gesê, die Sabbat is vir die mens nie die mens vir die sabbat nie, ek en jy is die slave van die sabbat nie. Die sabbat is daar om vir my en vir jou te help. Die sabbat is daar om vir my rus, en dat ek my daarin kan verlustig. En ach, as ek so terugdink, aan baie jare terug, wat so gelijk het na godsdienstig, en het so prachtig mooi gelijk het, ek weet nie of jylle kan onthou nie, of daarvan jylle is wat luister nie, wat geleef het in die tyd toe mense op een sondag nie kon geswem het nie. Het was een groot gruwel in Godse oor, volgens sommige mense, en daarom was die swem wat hy nou toegemaak. Mense, God het die Sabbat gegeef vir my en vir jou, as een rus dag, om dit te geniet. Weet jy wat, my ma het so, a vertoon kas gehad, in die huis, dis nou jare terug, my is a platenspeeler gekry, met a radio, en a platenspeeler, jy weet my sê groot, platen, die 78, en dan die lang platen, en dan het jy so automatische ding daar gehad, wat, en nou die plaat, as jy die plaat opgestapel, en dan val hulle 1-1 om te speel, en die arm beweeg weg in die pad uit, en dan kom hy weer terug, en hy sit om op die rechte plek neer, en dan speel hy nou. Maar aan hierdie ding was daar 2 kante, die linkerkant en die rechterkant, en ek dink die ding sta nog in my, my sissie, wat net so jaar onger, jonger is, as ek en haar huis. Met een vertoon kas, met 2, ek dink 2 kante, die linker en die rechterkant. Daar was nou klein fijn kopiekies en ek weet nie wat sy goeikies nie Ek kan nou nie rechtig al dit mooi onthou nie Maar weet jy wat, mense Nou staan die goeikies daar en dit beteken eindelijk niks Dit is net vir die vertoon Niemand drink daar uit nie, niemand geniet dit nie Die prachtige, mooi wonderlijke goeikies wat jy kon gebruik het Die staan en wanneer daar as vertoonstukke ek het een jikkel daarin ontwikkel, en ek hou nie van syke goed nie, as jy die dinge het, gebruik jy dit. Geniet dit. So die Sabbatdag is nie daar, as een vertoonstuk nie, en ek en jy nou slawe daarvan word nie, dit is daar vir my en vir jou, om te geniet. God is lief vir ons, en hy wil hy ons moet rust, en ons moet ons geniet, en ons moet rustig en lekker ontspannen, en weer my gespannen daar sit, want dit is nou die sabbadag nie, dit is ongelukkig verkeerde soorte van begrippe, wat oorgedraas al daar uit Jezus' tyd uit, voor sy tyd, een starre, verstarde soort van die godsdienst, met die skyn van die godsdienst, maar eindelijk is God nie daar nie, so kom er Jezus wat verwerp het, want Jezus is dan God, en Jezus glad nie binnen die huis systeem ingepas nie, En hy is in een goe gepreek te grypel om en smuit om daar uit. Kan jy dit nou denk? Die God wat die hemel en aarde gemaakt het, en wat die Gods dienst dan nou geimplementeer het, beginnende by Abraham en met hom een verbond aangegaan het en soe meer. Mooses geleid uit die Egypte opdracht gegeet hoe die tempel moet lyk, like maar later staan Jezus by die tempel, en hy sê, breek die plek af, en binnen drie daardig kom op, en hy stap daar in, en hy gooi een klomp goed daar uit, wat nie daar hoort nie, want alles is net een klomp vertoon, en hy sê vir hulle, maar hierdie plek is veronderstel, om een gebedshuis te wees, vir al die nazies, maar julle het daar van een roverspielonk gemaakt, hoekom een roverspielonk? Mense wat eindelijk dit moes kon geniet het, is beroef van dit wat hulle kon gehad het. Omdat dit, alles dit, kom van die Satan af, want hy is een dief en hy is een rover. So moet die mens oppas en die Heere waarschie ons ook vir die laaste tyd en die laaste daad, toe die disciples omgevraad oor hoe alles gaan gebeur en wat gebeur, toe sy oppas, jylle nie mislui word nie want dan gaan die duivel op sy vinnigste en op sy hastigste weet, om het te weet, sy tyd is min, en ons leef in daar die tyd van absolute totale verwarring, wat gesaai word in die denke van baie mense. Nou hoop ek het jy die gedeelte hier, kon jy nou waardeer van die son wat hier stilgestaan het, hier in Joshua'se tyd, iets wat absoluut onmoendlik is, het kan net nie, maar mense, by God, is daar niks onmoendlik, daar is nie iets, wat onmoendlik, by God is nie, ek en jy aanbid, daar die God, wat almachtig is, en alwetend is, algenoegzame God, en as niks, Onmoendlik vir hom nie Kom ons luister en ek gaan nou Een ander gedeelte lees daar uit Jesaja 38 Luister ons na heel songse Steadfast Love of the Lord Stamvastige Liefde van God God so wenk se liefde wankel nie God het jou lief En dis nie oom, een oomlik het jou lief En dan het jou nie meer lief nie En dan het jou weer bykie meer lief En dan het jou minder nie The steadfast love of the Lord never ceases. Kakel by net Radio SA Luister na Dr. Tini Eiders wat uitsaai hiervan uit Ayrini, Pretoria, Suid-Afrika En ons program Stem van Hoop, ons wil graag Stem van Hoop wees Ek gaan my gedeelte lees het Jesaja 38 en voord ek daar begin Lees net vir jou sê God is lief vir jou, hy is geinteresseerd in jou, jy wat nou na my luister, my boete, my sessie God is verskrikkelijk lief vir jou, om vir jou, hy is geïnteresseerd in jou, hy is geïnteresseerd in jou gedagtes, hy is geïnteresseerd in jou haare, hoeveel haare jy op jou kop het, klein dingekies, dat alle mens nie is, nooit ees raak sien, nie. dit sien God raak. En God wil he, jy moet vanaan so bykie in sy hart kyk, na hierdie gedeelte ook, wat ek nou gaan lees. En toe ek so daar aan dink, toe dink ek baie jare terug, toe ek in het theater gestaan het, waar daar oop een hartoperasie gedoen is, en die chirurg het nou die boskas op, en die hart al opgesnij, en hy het sy vinger daar, by die klep, voel hy daar, en hy en die internis het nie saamgestem, oor precies wat hy daar gaan vind nie en toe laat roep hy die internis, na die theater toe, en hy sê hy moet aantrek, en sy so, weet, theaterkleer aantrek, en kom, en vooral my handskoen laat aantrek, en toe vir hom gesê, hy moet kom voel hier binnen, in die persoon sy hart, oor die diagnose, wat hylle voor die tyd bespreek het, en wat daar nou daar verkeerd so gewees het, en ek kan nog daar die dag onthou, toe die internis, laar gevoel het en hy stap so uit en hy skut net sy kop en ek gaan nie nou sy woorde gebruik wat hy gesê het hy, maar hy toe verwees toe na hierdie sirr, wat verskrikkelijk slim is ja, hy sê hierdie man is verskrikkelijk slim maar hy het ander woorde gebruik maar ek wil hy moet vanaan saam met my in Godse hart kyk met respect en achting en nederigheid omdat God nie bang is, dat die mens in sy hart moet kyk nie. Les vir Jesaja 38, en in die dag van Hiskia, het hy skielik doodlik syk geword, en die profeet Jesaja, die sien van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Heere, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie leven nie. Nou, Jesaja is gestuurd dier die Heere om hierdie aankondiging te kom maak en vir die koning te sê vir koning Huskia dat hy gaan sterf en dat hy sy goed in orde moet kry. En toe draai Huskia sy gezicht na die muur en hy tot die Heere gebid en gesê, Ach Heere, denk toch daaraan dat ek voor u aangezig in trouw en met een volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oor en Hiskia het bitterlik geween hy praat met God, hy het nou geluister na, na Jesaja en hy glo wat Jesaja sê want hy weet is hy diensknecht van die Heere en nou rug hy om tot die Heere self en hy praat ernstig met om en vraag vir hom, om om toch asjeblief in genade aan te zien. Toe die woord van die Heere tot Jesaja gekom en sy gesê, gaan sy even huskie, ja. so spreek die Heere, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, ek wil nie dat jy met vanavond weet, God hoor gebede, wil hy moet daar aan gloe, jy moet geloof daarin hee, dat wanneer jy jou knie buig voor God, en jy praat met om, dan hoor God, dit beteken nie altyd, dat God verhoor, en jou gebed dus daarna luister op so manier, dat hy positief daarop gaan reageer nie, maar God minstens weet jy vanavond, God hoor gebede, en hy sê vir Jesaja, gaan sê dit vir hom, ek het jou gebed Gehoor, ek het jou trane gesien Ek het een dag geluister baie jare terug Ek denk ek het net tot bekeering gekom Het moes nou daar, sê nou maar in die jaar 1971 Want ek het net die volgende jaar, het ek begin studeren in die theologie Wat die jare my onmiddellik geroep het het ek geluister na een preek van iemand wat gepreek het oor die hel en die bestaan van die hel. En in die preek het hy gesê, mense, dit is nie makklik om in die hel te kom nie. Want jy sal moet klim oor berge van, van, van gebede wat vir jou gebid is. As jy ouwers en mense vir jou gebid het, dan word dit struikelblokke in jou pad, dit is berge wat oor jy sal moet klim. En jy sal moet swem door riviere van trane wat al vir jou gestort is. Denk nou maar aan een moeder en een vader wat op hulle knee gaan staan het al vir jaar oor een kind. Denk jy dat God nie die trane sien nie, hy sê vir Jesaja, gaan sê vir Hiskia, ek het sy trane gesien, nou my liewe boeteens is, hy sê Hiskia sy trane gesien het, dan sien hy sekerlik ook jou trane, hy kyk tot binnen in jou hart, ek kan nie iets wegsteek vir hom nie, kyk ek sal 15 jaar by jou daar voeg, Jy sal, ek sal nou van besluit verander, ek gaan nie die doodsengel stuur om jou te kom haal nie, ek gaan dit met 15 jaar uitstel. Dis genade, absolute genade van God, op grond van een man sy gebed en sy trane voor God. En ek sal jou uit die hand van die koning van Assyria red, en ook hier die stad, en ek sal hier die stad beskuit, en dit sal vir jou die teken wees van die kant van die Heerre, dat die Heerre hier die woord wat hy gespreek het sal volbring, die Heerre gee nog vir my teken ook, want soms moet die Heerre vir mense tekens gee, omdat mense nie glo neem, kyk, ek sal die skade weef van die grade wat het gedaal het door die son op die grade van Aga sy sonweiser dat terug gaan 10 grade achteruit, mense, dit is een groter wonderwerk as die wonderwerk wat ons net ervan gelees het en Joosja wat met die son en met die maan gepraat het om stil te staan, hier is dit nie net een een tot stilstaand bring van die aarde nie, maar die aarde word nog in een ander richting gestuur. En dit vir die wetenskapelike sê, dan sal hy vir jy sê, man, daar is net geen manier nie, wat staan en dan nog teruggaan, dit kan net nie wees nie, dit is net een absolute wetenskapelike onmoendlikheid. Jy verstaan? Jy kan nou nie met die wetenskapelike oor die goed praat en strij nie, want dit is hoe sy kop werk en hoe hy die goed verstaan. Die natuurlijke mens neem my aangeval nie die dinge van die geest aan, en dit is van dwaasheid. Maar kyk wat doen God op grond van een gebed. Spare manse leven van nog 15 jaar. Sê so ek gaan nog 15 jaar by jou leven voeg. God kan dit doen God kan die onmoendlikke doen Daar is nie iets wat God nie kan doen nie Ek wil jy my dit nou vanavond onthou Al is dit nou al wat jy nou vanavond onthou Onthou dat God kan enig iets doen ook vir jou Wil jy nie vanavond die Heere vertrou vir een wonderwerk nie Sê vir die Heere Heere, ek kan net doodgewoon nie sien hoe dit kan gebeur nie, maar ek kom na u toe in absolute nederigheid, ek kom na u toe soos wat Huskia dit gedoen het, en al is daar al die skrif aan die muur oor dinge, dan gaan ek u nog altyd vertrouw. Al is al die faktore, al die faktore, van een situasie teen my, dan gaan ek jy nog altyd vertrouw. Wil jy dit nie vanavond doen nie? Wil jy nie jou hand in Godse handplaas vanavond neem? By hy die gebed wat ek nou gaan bid, en die Heere vertrouw. En hy ken ons hart, hy weet met wat er gesintheid ons na jy die gebed bid. Heere, my dankie dat ons met u kan praat as God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees. My dankie dat ons in u woord lees dat die vader, die soon en die heilige geest saam stem daarom kom plaas ons met groot vertrouwe en kinderlijke afhankelijkheid soos Huskia kom plaas ons ons swak hand in die sterk hand en ons glo dat die woord sê niemand kan ons uit die hand ruk nie daarom met te vertrouwe met beleidings van die afhankelijkheid dat ons het heren ons is van u totaal en al afhankelijk, ons kan nie asema sonder u nie, ons hart kan nie sonder u klop nie daar is geen leven eindelijk rechtig in ons as u nie vir ons leven gegeen nie daar is geen hoop as u nie vir ons hoop gegeen nie Kom bid ons nou, Heere, vir die wonderwerk waaraan ons nou denk wat ons nodig het in ons leven. En ons weet dis net die wonderwerk wat kan help. Maar u specialiseer in die wonders. Dis ook u dit hier laat aanteken het. In die geval van Joshua in sy boek en ook hier in Jesaja sy professie, Kom leer u ons vanavond, dat u een barmhartige God is, wat van gedachte kan verander rondom die gebede van u kinders. Jezus het ons geleer om te bid en daarom het ons die vrymoedigheid om met u te praat ook en te sê, Heere, ons vertrou jy nou vanavond vir hierdie wonderwerk wat by jy bekend is, wat ons sien as wonderwerk wat sal moet gebeur. En ons dankie daarvoor alreeds in Jezus' naam. En ons sê Amen, dat Amen vir ons beteken, ja, so sal dit wees, en ons hou met ons jylle weese, hou ons daaraan vast, en ons bid, Vader, soos wat die disciples ook vir jy gevraag het, Heere, geef vir ons meer geloof, werk in ons, die werk wat die in ons begin het, Werk in ons om te wil Sowel as om te werk Na u wel beha En vader ons dankie Dat ons dit hier kon geleer het Uit die levens Van een Joshua en van Een Hiskia Wat u self laat aanteken het Voor ons te wijs Dat u een God is wat Die wette van enige situasie, kan verander. Dankie dat ons in u mag geloo. Dankie dat u ons God, ons Vader, en ook ons vriend is. En ons dank dankie dit, daarvoor in Jezus, is een kostbare, naam. Nou my liewe en sy sê ek hoop dat hier die boodskap rondom Joshua en rondom Husqia en rondom die wetenskap en al die wette en al die wetmatighede en al die dinge wat lyk as dit nou maar net onveranderlik is, dat God enig iets kan verander. Alles ten goede, vir my en vir jou wat na sy voorneme geroep is. En ek hoop dat jy rustige aanser hee verder, dat wanneer jy gaan slaap, jy rustig, wonderlik kan gaan rust van jou dagtaak, en wanneer jy droom, dat het aangename drome sal wees, dat jy rustig sal wees, en as daar een moore is, DV dievelente, dat die here ons sal opwek in leven en in gezondheid om ons dagtaak in sy naam weer aan te pak Kom ons luister na Heelsang I give you my heart en daarmee groet ek jou want dis vandag nou sondag sien ek jou, dan def jy maandag 7 eur as maandag is, en daar is een 7 uur, die genade en die liefde en die barremhartigheid en die teenwoordigheid van God die enig is met jou. Shalom.